Ося викласти факти. Кавалер вислухав, замислився, поставив кілька запитань і прошепотів. Дивно, але на перший погляд загадка не здається мені такою вже нерозв'язаною. Граф знизав плечима, а решта присутніх тісніше згуртувалися навколо кавалера, який упевнено продовжив. Зазвичай, щоб знайти винного в злочині, скажімо, крадіжці, потрібно зрозуміти, як саме вона була скоєна. На мій погляд, у цьому випадку все настільки просто, що і вигадати простішого неможливо. Адже перед нами не безліч гіпотез, а єдина незаперечна істина. Єдина і незмінна. Злочинець міг проникнути всередину або через двері спальні, або через вікно кабінету. Однак зачинені на засув двері зовні не відчинити, отже він проліз через вікно. «Воно було зачинене, і слідство в цьому переконалося», – заявив месье Дедре. «Для цього», – продовжив Флоріані, незважаючи на перебування, – «йому потрібно було лише спорудити місток, перекинути дошку або драбину від кухонного балкону до підвіконня і коли ж католку... «Але я ж вам кажу, вікно було зачинене», – нетерпляче вигукнув граф. Цього разу Флоріані довелося відповісти. Що він і зробив із повним спокоєм людини, яку ані трохи не бентежить таке незначне заперечення? Я припускаю, що воно було зачинене, але хіба там не було кватирки? Звідки ви це знаєте? По перше, майже в усіх особняках такої забудови вікна мають квартирки, а по друге, вона просто мусила бути, інакше крадіжка залишалася б незбагненною. Квартирка справді є. Але вона була зачинена, так само, як і вікно. Ніхто навіть не звернув на неї уваги. Це помилка. Якби її оглянули, то виявили б, що її відкривали. Але як? Я припускаю, що ця квартирка, як і зазвичай, відчиняється за допомогою плетеного металевого дроту з кільцем на кінці. Так? Так. І це кільце висіло між рамою вікна та буфетом. Так. Але я не розумію. Ось у чому справа. У склі легко було просвердлити крихітний отвір і просунути туди залізну паличку з гачком на кінці, підчепити кільце, натиснути і відчинити квартирку. Граф розсміявся. «Чудово! Браво! Ви так просто все розклали! Але забули, дорогий друже, лише про одне. У склі не було жодної щелини. Щелина була. Повірте мені, ми б її помітили!» Щоб побачити, треба добре подивитися, але ніхто цього не зробив. Щілина є, практично неможливо, щоб її не було між склом і замазкою. По вертикалі, звісно. Граф різко підвівся, до краю схвильований. Нервово пройшовся по вітальні два-три рази і, підійшовши до Флоріані, сказав. З того дня там, на горі, нічого не змінилося. Ніхто більше не заходив у цей кабінет. «У такому разі, місьє, ви можете самі переконатися, що моє пояснення відповідає дійсності?» «Воно не збігається ні з одним фактом, встановленим слідством. Ви нічого не бачили, нічого не знаєте і стверджуєте протилежне всьому тому, свідками чого ми були і що нам відомо». Флоріані, ніби не помічаючи роздратування графа, з усмішкою сказав, «Боже мій, месьє, я лише намагаюся побачити все таким яким воно є, не більше. Якщо я помиляюся, доведіть це. Доведу. І негайно. Зізнаюся, ваша самовпевненість, зрештою...» Месьє Дедре пробурматів ще кілька слів, а потім раптово попрямував до дверей і вийшов. Після цього не пролунало жодного звуку. Усі завмерли в напруженому очікуванні, ніби ось-ось мала відкритися частинка істини. І тиша нависла, гнітюча і важка. Нарешті в дверному отворі з'явився граф. Він був блідий і дивно схвильований. Тримтячим голосом месьє Дедре сказав своїм друзям. «Вибачте, відкриття зроблені месьє Флоріані такі несподівані. Ніколи б не подумав. Дружина, згораючи від нетерпіння, перебила його. «Говори, благаю тебе, що там? «Щилина є» пробурмотів він. «Саме в зазначеному місці, уздовж скла». Раптом він схопив кавалера за руку і владним тоном сказав. «А тепер, месьє, продовжуйте. Я визнаю, що до цього моменту ви мали рацію, але ще не все закінчено. Відповідайте. Як, на вашу думку, усе сталося?» Флоріані м'яко вислизнув з його хватки і через секунду промовив. «Отже, «На мою думку, все було так. Знаючи, що мадам Дедре вирушить на бал і надягне кольє, злочинець перекинув місток під час вашої відсутності. Спостерігаючи за вами через вікно, він побачив, як ви ховаєте коштовність. Щойно ви пішли, він вийняв скло і потягнув за кільце. «Припустимо, але відстань надто велика, щоб він зміг дотягнутися через квартирку до ручки вікна». Якщо він не зміг відчинити вікно, значить він проліз через квартирку. Неможливо. Не буває людей настільки худих, щоб пролізти через цю квартирку. Отже, це був не чоловік. Що? А вже ж. Якщо отвернатто вузький для дорослого, значить це була дитина. Дитина? Хіба ви не казали, що у вашої подруги Анрієти був син? Справді, Син на ім'я Рауль. Цілком можливо, що саме Рауль і скоїв крадіжку. Як ви це доведете? Як доведу? Доказів більше, ніж достатньо. Ось, наприклад. Він замовк і на кілька секунд замислився. Потім продовжив. Ось, наприклад, цей місток. Важко повірити, що дитина могла принести його звідкись і потім забрати так, щоб ніхто цього не помітив. Отже, він скористався тим, що було під рукою. У ніші, де Анрієта готувала їжу, напевно, висіли дошки, на які складали каструлі. Дві дошки, якщо не помиляюся. Треба перевірити, чи справді вони прикріплені до дерев'яних опор, які їх підтримують. Якщо ні, ми можемо припустити, що хлопчик зняв їх, зв'язав одну з іншою, а оскільки в кімнаті була плита...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 він, переходячи від одного факту до іншого, не просто будує гіпотезу, а викладає справжні події, які з часом буде легко підтвердити. І ніхто не здивувався, коли граф у свою чергу оголосив. «Це справді дитина. Все підтверджується. Ви бачили дошки? Кочергу?» «Бачив. Дошки знято. Кочерга ще там». Мадам Дедресюбіс вигукнула. «Це він. Ви, мабуть, хочете сказати, що це його мати. Анрієта і єдина винуватиця. Вона змусила свого сина... Ні», – заперечив кавалер, – «мати тут ні до чого». Дурниці. Вони жили в одній кімнаті. Дитина не могла нічого зробити потай від матері. Вони жили в одній кімнаті, але все сталося в сусідньому приміщенні. Вночі коли мати спала. «А кольє?» – запитав граф. «Його могли знайти серед речей хлопчика. Перепрошую, він виходив із дому. У той самий ранок, коли ви застали його за робочим столом, він уже повернувся зі школи. І, можливо, правосуддя, замість того, щоб витрачати сили на допити невинної матері, варто було б спрямувати свою увагу на пошуки кольє там, у його столі, серед підручників». «Припустимо, але хіба дві тисячі франків, які Андрієта отримувала щороку, не найкращий доказ її співучасті?» «Якби вона була співучасницею, навіщо їй було б дякувати вам за ці гроші? До того ж за нею стежили, чи не так?» «Тоді як дитина була вільною і могла спокійно дістатися до найближчого містечка, домовитися там із перекупником і продати йому за безцінь один, іноді два діаманти, за умови, що гроші мають бути надіслані з Парижа. І тоді наступного року все повторювалося. Неясне почуття незручності сковувало дресюбізів і їхніх гостей. І справді, у тоні та поставі Флоріані з'явилося щось нове, що не мало нічого спільного з тією самовпевненістю, яка від самого початку так дратувала графа. У цьому звучала іронія. Іронія швидше ворожа, ніж дружня, якою вона мала б бути. Граф демонстративно розсміявся. Я в захваті від того, як майстерно ви все це розіграли. Мої вітання, яка багата уява. О, ні, ні, серйозно заперечив Флоріані. Я нічого не вигадував. Я просто викладав події так, як вони наймовірніше і відбувалися. Що вам про них відомо? те, що ви самі розповіли. Я уявляю життя матері і дитини там, у далекій провінції. Мати хворіє, дитина вигадує всілякі хитрощі, викручується, щоб продати камінці, аби врятувати її, або хоча б полегшити останні миті її життя. Хвороба забирає її, вона помирає. Минають роки, дитина дорослішає, стає чоловіком, і тоді але ось тут, визнаю, я вже даю у волю уяві. Припустимо, що ця людина відчуває непереборну потребу повернутися в місця свого дитинства. побачити їх знову, подивитися в очі тим, хто підозрював, хто звинувачував його матір. Ви тільки уявіть, який пекучий інтерес могла пробудити в ньому така зустріч у старому домі, де розгорталися перепитії цієї драми. Його слова ще кілька секунд висіли в напруженій тиші, а на обличчях месьє та мадам Дресюбіс застигло розпачливе бажання зрозуміти, і водночас страх, тривога перед тим, що вони таки зрозуміють. «Хто ж ви насправді, месьє?» – прошепотів граф. «Я? Кавалер Флоріані, з яким ви познайомилися в Палермо і були настільки люб'язні, що вже не раз запрошували до себе. Тоді...» Що все це означає? О, рівно нічого. З мого боку, це просто гра. Я лише намагаюся уявити, з якою радістю сина Нрієти, якщо він справді існує, сказав би вам, що винен тільки він, і що пішов на крадіжку лише тому, що його мати була нещасна, боялася втратити місце служниці, яке забезпечувала їй засоби для існування, і ще тому, що дитина страждала, бачачи нещасну свою матір. Він говорив зі стриманим хвилюванням, злегка нахилившись уперед і звертаючись до графині. Жодних сумнівів не могло бути. Кавалер Флоріані був ніхто інший, як син Анріяти. Усе в його поведінці, його словах кричало про це. Втім, чи не було його явним наміром, навіть примхою, бути впізнаним? Граф знітився. Як йому поводитися з цим зухвалим чоловіком? Подзвонити? Вчинити скандал? Викрити того, хто колись його пограбував? Але це було так давно. І хто повірить у цю безглузду історію про хлопчика-злодія? Ні. Краще вже залишити все, як є. Зробити вигляд, що він нічого не зрозумів, і, підійшовши до Флоріані, граф весело сказав. Ваша захоплива історія мене неабияк розважила. Запевняю вас, я був просто зачарований. Але, на вашу думку, що сталося з цим милим юнаком, цим зразковим сином? Сподіваюся, він не зупинився на такій блискучій дорозі. О, звісно, ні. Ще пак. Після такого дебюту, шість років, украсти коліє королеви, те саме знамените коліє, про яке мріяла Марія Антуанета, і вкрасти його, зауважив Флоріані, ступивши в поєдинок із самим графом. Украсти так, щоб не наразитися на жодні неприємності. Так, щоб нікому й на думку не спало перевірити скло чи здогадатися, що підвіконня було надто чистим. Бо він протер його, щоб не залишити слідів на шарі пилу. Визнайте, що для дитини такого віку це була неабияка складність. Чи справді все так було просто? Чи достатньо було лише захотіти і простягнути руку? Так, він захотів і простягнув руку. Обидві дві роки», – додав ковалер зі сміхом. Граф здригнувся. Яку таємницю приховував цей так званий Флоріані? Яким незвичайним було, напевно, життя цього авантюриста у шість років геніального злодія, який тепер, шукаючи витончених на солод або, більше того, бажаючи задовольнити почуття злості, прийшов до будинку своєї жертви, щоб кинути їй виклик зробивши це сміливо, зухвало, але водночас не переступивши межі пристойності галантного гостя. Флоріані підвівся і підійшов попрощатися з графинею. Вона ледь не відсахнулася. Він усміхнувся. «О, мадам, не бійтеся! Невже я настільки переграв у цій маленькій комедії, зображаючи салонного чаклона?» Вона опанувала себе і відповіла з тією ж ледь насмішкуватою невимушеністю. «Ані трохи, місьє. Навпаки, легенда про доброго сина мене дуже зацікавила, і я щаслива, що моє кольє стало початком такої блискучої кар'єри. Але хіба не вважаєте ви, що син цієї жінки, Анріети, врешті-решт просто пішов за своїм покликанням?» Він здригнувся, відчувши укол, і відповів, «Я в цьому переконаний». І навіть думаю, що якби його покликання не було справжнім, він давно б до нього охолов. Чому ж? Розумієте, більшість каменів виявилися підробленими. Справжніми були тільки діаманти, куплені у англійського ювеліра, а решту власники розпродували по одному, коли цього вимагали життєві обставини. І все ж, це було коліє королеви, мсьє, гордовито відповіла графиня. А цього, як мені здається, не міг зрозуміти син Андрієти. Він, мабуть, зрозумів, мадам, що підроблене воно, чи справжнє, це кольє існувало лише для того, щоб його виставляли на показ, щоб воно було свого роду вивіскою. Месьє Дедрес палахнув, але дружина випередила його. «Месьє», – сказала вона, – «якщо у людини, на яку ви натикаєте, є хоч крапля совісті?» – вона замовкла. Спокійний погляд Флоріані збентежив її. Ну, Якщо у цієї людини є хоч крапля совісті, відчувши, що подібні слова не приведуть ні до чого, вона зробила зусилля над собою, придушила гнів і обурення, але, все ще тримтячи від приниження, майже ввічливо продовжила. "Місія. за легендою, коли Рето Девілет заволодів коліє королеви, він вийняв з нього всі діаманти, але не насмілився торкнутися оправи. Він зрозумів, що алмази – це лише прикраса, аксесуар, а головне в ювелірному виробі – його оправа, справжній витвір мистецтва. І тому він зберіг її. Ви, думаєте, людина, про яку ми говоримо, теж це зрозуміла. Не сумніваюся, що оправа зберіглася. Дитина її не продала. Так от, месь'є, якщо вам доведеться зустрітися з ним, передайте – що він не має права зберігати одну з тих реліквій, що є власністю і гордістю деяких родин. І хоча йому вдалося вирвати камені з коліє королеви, воно все одно належить роду Дресюбізів. Це надбання нашої сім'ї, так само як ім'я і честь. Кавалер відповів просто. «Я скажу йому це, мадам». Потім уклонився, попрощався з графом, іншими гостями і вийшов. Чотири дні по тому мадам Дедре виявила на столі у своїй спальні червону шкатулку з гербом кардинала. Вона відкрила її. Перед нею лежало кольє королеви, яке потрапило в рабство. А оскільки в житті людини, що живе за законами єдності та логіки, все має слугувати одній і тій самій меті, а невелика реклама ніколи не завадить, наступного дня в Еко де Франс з'явилося сенсаційне повідомлення. Кольє Королеви, знаменита дорогоцінна реліквія, колись викрадена у родини де Дресюбізів, було знайдено Арсеном Люпеном. Арсен Люпен поспішив повернути його законним власникам. Неможливо не захоплюватися таким делікатним і лицарським вчинком. Текст читав Ярослав Макій.